מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופן. אבל עכשיו, נא. אלו, אוטובול! בגד וטן צריכים להתעתף. הרי הורץ לא יענות, יענות שום דבר. מה איתך? חזרת אלינו, אה? כן. יובי, יובי. קיבלת חופשה לכמה שעות, או...? לכמה שנים. יובי, יובי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה? מחכה לאוטובוס יופי, יופי ואתם? גם כן מחכים לזה יופי יופי נו איפה? איפה היית? מה זה חשוב? בדרום? מה זה חשוב? בצפון? בדרום עם הבגדים האלה בדרום. מה, זה לא יפה. זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא? לא, לא, זה היה לבן. למה? אותו שובע, אותו שובע. מה נשמע איתכם? ברוך השם, ברוך השם. איך האישה? סוחמת. איך הילדים? נגררים. איפה? איפה הייתם אתם? מה <controlling> זה חשוב? מה <mon strip> זה חשוב? בצפון? לא. בדרום? לא. מה זה חשוב? ים! אנחנו דגים, איזה ים? מה היה? אז איפה הייתם? היינו בהאגה. האגה, כן. מה? אתם בהאגה? לא לבד, היו עוד. בחורים כמוכם בהאגה? כן. אל תסתכל בקנקן על המשהו. הלו, אוטובוס! מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. כן. היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבאל! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע. אפילו ברמזור. וקולנוע? כן. אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע. כן. הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא. השכנים? כן. רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אז אני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, תה, קפה, בשקרית, בומבונים, הכל! ומשטרה? עזוב את המשטרה! לא, זה אני מוכרח להזכיר. כן. אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק. כן. אל תחכה, אדוני, תעבור את המועד הזה. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום, אתה רק נוגע בכביש, רפורט. השכנים? כן. ולי עלי. זאת אומרת, זמנים חדשים, זמירות ישנות. או, היי, מה לעשות בחיי המתים? רגע אחד. אני הייתי חיילים. כולנו חיילים. כולנו חיילים. איפה תחצי פעילה לביטל? לכן לא ראיתם מקום. אין מקום. גברת, כל רגע יש אוטו. היי, שמר.